ועתה יגדלנה כוח, אדוני, כאשר דיברת לאמור. אדוני ארך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופאשה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. ויאמר אדוני, צלחתי כדבריך. ואולם חי אני, ואמלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינשאו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנאצי לא יראוה. ועבדיך לב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי.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 הננו ועלינו אל המקום, אשר אמר ה' כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח? אל תעלו כי אין ה' בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם, כי העמלקי והקנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי ה' ולא יהיה ה' עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית אדוני ומשה, לא משהו מקרב המחנה. ויירת העמלקי והקנעני היושב בהר ההוא, ויקום, ויקטום עד החורמה.